Iubiți frați și sorori, primul cuvânt al fratelui a fost acela și m-am gândit, potrivit cuvântului care a fost, la ceea ce și prorocul David zice, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. De ce își dorește oare sufletul atât de mult să fie în casa Domnului. Un alt văset tot în și zice și cei ce sunt în casa ta mai pot totuși să te laude. Primul cuvânt al fratului a fost acela simt nevoia de acea mânghiere, de acea Liniște și odihnă pe care în această lume nu o putem găsi. Cuvântul acesta a spus: în această lume, această odihnă nu o pot găsi. Nu trebuie gândit neapărat să știi că dacă nu mai trăiești în mijlocul lumii, acolo n-ai să găsești odihna. În lumea o poți avea oriunde, trăiești lângă cineva ce nu-l cunoaște pe Dumnezeu, acolo ai afaceri cu o lume. Având afaceri cu o lume, este limpede pentru omul în care Dumnezeu a lucrat și lucrează, acel suflet are de suferit. E foarte important dacă luăm aminte la tot ce spun scripturile în legătură cu viața copiilor lui Dumnezeu dintotdeauna. Cel mai mult decât toți copiii lui Dumnezeu a avut de suferit Mântuitorul Isus. Mai întâi, haideți să facem o precizare. De ce el a trebuit să suferi mai mult decât toți copiii cerului? Ceea ce pe el l a făcut să suferi mai mult a fost faptul că el era fiul lui Dumnezeu, care din totdeauna Dumnezeu Tatăl pentru el a fost bucuria și desfătarea sufletului lui. el totdeauna cu suflet fericit din veșnicie cum stă scris în cuvânt, în proverbe când Domnul se găsea la lucru în capitolul 8 din proverbe zice și eu eram meșterul iscusit de lângă el era bucuria și desfătarea tatălui vă dați seama iubiții mei în ce bucurie și în ce lumină acest fiu al lui Dumnezeu a fost înainte de a veni El pe pământ? Ne întrebăm când El a coborât pe pământ între oameni, într-o lume care nu cunoaște pe Dumnezeu, într-o lume așa cum o vedem și noi. Cum o fi fost pentru el când dintr-o astfel de lumină, când dintr-o astfel de curăție, de neprihănire, de simțire, de înțelepciune și percepere în orice lucru a coborât pe pământul acesta unde există atâta întuneric și prostie? Cum o fi fost oare pentru el? Căci suferința grozavă pentru un suflet mântuit nu-i atât de grea suferințele care vin prin încercări sau prin lovituri sau boală sau foame sau mai știu ce altceva. Suferința grozavă pentru un suflet mântuit este păcatul. Când unui om care l-a cunoscut pe Domnul îi se dă prilejul să păcătuiască, acel prilej înseamnă mult mai mult decât o suferință care vine de la cineva prin ce gândești acel să te lovească, să-ți ia ce este al tău, să te facă cum a fost cuvântul despre Iov. Cuvântul despre Iov, din partea celor trei prieteni prostia de care s-a lovit Iov în cuvântările lor l-a făcut pe Iov să sufere mult mai mult decât suferințele pe care le aveau în trup duceți-vă de la mine de aici le spune Iov la un moment dat ei au gândit că au venit să-l mângă pe Iov să fie alături de el în suferința lui Iov. Dar s-au dovedit cu totul și cu totul altceva decât ce au gândit ei. Întrebarea se pune, de ce oare acești trei prieteni ai lui Iov s-au dovedit a fi altceva decât cu gândul cu care a să-l mângă pe Iov? Căci am auzit, șapte zile au stat și l-au privit pe Iov în durerea în care se găsea și... Deci, la prima vedere, pare că acești oameni l-au înțeles pe Iov și în cuvintele lor vor fi cuvinte de îmbărbătare, de încurajare, de oricum o cât de câtă alinare pentru sufletul lui atât de greu încercat. Care a fost cauza oare la acești trei ca în loc din gura lor să vină acele cuvinte potrivit cu suferința în care se găsea Iov și a venit cu totul altceva. Ne-am pus noi întrebarea ce anume ne face uneori să fim așa? e venit cu gânduri bune și haideți vă rog nu se întâmplă și în viața noastră oare Că unea care zice, pe eu îți vreau binele, pentru asta sunt, să-ți vorbesc bine. Dar binele pe care îl spune nu binele de care aș avea nevoie, ci e cu totul altceva. Haideți, vă rog, să înțelegem care este acel mister, acel secret, acel lucru atât de bine ascuns, în care omul nu poate bănui care. Haideți să auzim. Când Biblia vorbește, s-a vorbit și înainte de rugăciune, de acel microb, de acel rău pe care fiecare om îl are în carnea lui. Și mulți dintre noi nu-l știm. Iubiții mai frați, Biblia este aceea care definește orice lucru și ea este aceea care ne învață să știm ce este adevărul. Un lucru pe care dorim să-l învățăm cu ajutorul Domnului. Când Biblia vorbește, este un astfel de suflet care gândește că ce spune... E foarte bun și bine, dar nu-și pune întrebarea. Două lucruri pe care le avem în față puse, Biblia vorbește. Unul îl găsim în cântarea cântărilor, în care se spune despre fata cu inima curată care l-a iubit pe împăratul și care i-a dăruit inima. Și când el a privit-o, cu inima dorită pentru el, a văzut în cuvintele ei atâta frumusețe de iubire și îi spune mere în lapte se află sub limba ta, mireasă. mere în lapte, laptele este simbolul cuvântului lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Petru. Să doriți laptele duhovnicești și curat, care este cuvântul lui Dumnezeu și merea este simbolul înțelepciunii. Cum Pavel spune în Filipeni, și cuvântul lui Hristos locuiască în voi în toată înțelepciunea. Când un astfel de suflet își trăiește viața în această lumină care înseamnă Dumnezeu, pe limba lui se va găsi întotdeauna cuvântul și înțelepciunea. Și asta face pe om să fie scump și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. A fost o ființă, în Biblie vorbește Scriptura, care numai pentru un singur cuvânt Domnul a ascultat-o și a împlinit dorința. E vorba despre femeia cu copilul bonlav, îndrăcit, care era de alt neam. Vine la Domnul și cere acest ajutor cu credința că e Domnul și copilul nimeni nu îl poate vindeca decât numai el, Domnul. Și Domnul i-a cunoscut sigur gândurile și felul cum a venit la el. Dar îi spune un cuvânt. Nu se cade să iei o pâinea din gura copilului și să o arunc la căței. E un învățătură pentru noi toți. Interesant este femeia nu s-a supărat de faptul că a asemănat-o cu cățeie. Nu s-a supărat. E foarte interesant și acest cuvânt. Când unui om îi se spune despre un lucru că nu e bun și recunoaște, dar dacă zice nu, rămâi mai departe câinele de care Isus a spus nu se cade și iau pâinea din gura copil sau arunca câini. Dar dacă te vezi ce a spus Isus și rosești cuvintele pe care Isus le-a spus, Doamne, dar și cățeii. Deci, ia, era, el a spus că era, e un câine și el, el n-a spus că nu e adevărat. Da, Doamne, dar zice și căței mănâncă din fără miturile care cade la masă Opinion. Răspunsul Mântuitorului a fost atât de frumos. Pentru vorba aceasta, fica ta s-a vindecat, du te pace. Pentru o vorbă spusă cu înțelepciune al sus de la Dumnezeu, care înseamnă lumină, să aduce mântuire, dragă. Dar dacă îți lipsești această lumină, poți să stai tu o mie de ani. Habar n-ai ce este mântuirea rămâi câinele. La femeia a recunoscut. Doamne, da și căței. Ce frumos! S-a vorbit despre Petru. Pleacă de la mine, Doamne! Sunt un păcătos! Și Dumnezeu când a pus temelia bisericii, foarte interesant este tocmai prin acest păcătos în cuvântarea lui în ziua cinzecimii Domnul a făcut ca biserica să ia ființă. E minunat Dumnezeu. Apostolul Pavel, acel mare prigonitor al bisericii, dar el își spune motivul de ce a fost așa. Lucram, spune cuvântul, din neștiință în necredință, neștiința, necunoscând scripturile, te duce la prostia necredinței. Că și păcatul grozav pentru care omenirea va fi o sândită este necredința. Biblia vorbește acest lucru. Pentru că n-au crezut, spune Cuvântul Domnului. Și Pavel este acel care declară: Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel întâi sunt eu. Și interesant este, el a făcut această declarație și Dumnezeu de partea lui vine ca răspuns la acest cuvânt în care Pavel s-a văzut ca fiind cel mai mare păcătos, Dumnezeu, care este singurul minunat, înțelept și bun, cum este scris în Scriptură, tocmai acestui mari păcătos i-a descoperit taina mântuirii. Foarte interesant. Mai mult, mai târziu, Pavel mărturisește când va avea loc judecata, când Dumnezeu își va termina tot ce are de făcut și va începe să domnească. La judecată, Biblia vorbește că Dumnezeu va judeca lumea prin omul Isus Hristos, adică prin Isus care a venit pe Pământ ca om și a trăit acea viață pe care o știm cu toții în acea teamă și în ascultare de Tatăl. Pavel spune, va judeca lumea prin omul Isus Hristos după Evanghelia mea. Au ce interesant! Ce-a vrut Pavel să-i spună prin asta? Adică după felul în care Dumnezeu Tatăl i-a descoperit acest har al mântuirii prin Isus Hristos și jertfa sa. Căci mântuire este un dar al lui Dumnezeu. Dar dacă această mântuire, acest dar, această haină al neprihănirii care este Hristos, vă rog, notați bine, nu e gândul meu, să știți. Acum a venit și atârn de haină aceasta atât de frumoasă pe care Dumnezeu cu presul viese fiului său ne-a dat-o, atârn de ea, o pană a lui, o pană a firii vechi, o pană a mândrii, o pană a gândit că ai și tu un merit te zvârne cât colo, nici nu, nici nu se uită la tine. Nu se uită. Lucifer nu a trebuit să aibă o puzări de gânduri să fie lepădat. Un gând. Să-și ridice scaunul, nu spune Scriptura? Și pentru asta știm ce s-a întâmplat. Pentru un gând dar ce avea să fie, dacă se zice Dumnezeu, avea să treacă cu vederea gândului acela și îl lăsa în pași pe Lucifer. Ce avea să fie mai târziu? A să fie o, avea să fie o grozăvie. Pentru că gândul ăla la rândul lui avea să dea naștere la o groază de gânduri satanice împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu care este atât de înțelept și minunat, e pe dată când a văzut un gând diabolic l-a șeretezat, deoparte întrebare. Avem noi o astfel de pricepere în a ști să luptăm împotriva prostiei? Împotriva păcatului? Împotriva tot ce vine de la diavol? Când în mintea și în inima noastră se naște un astfel de gând din firea asta pământească ca ai fi cineva, că totdeauna îți vorbește cineva un cuvânt și tu în loc să-l tu ai gândurile tale. Și nu cuvântul care se spune: Îl ascult. ci vrei să ridici cu ce ai tu un inimă ta. E pe o altă prostie mai mare ca asta, nu există, frate. Că rămâi, dragă, mai departe, dobitocul care se crede că e deștept și e habar, n-are că ești un dobitoc. Dacă vrem să înțelegem ce înseamnă Duhul smerit, Mântuitor, Iisus a spus. Învățați de la mine, eu sunt blând și smerit cu inima. Cuvântul blând se înțelege omul care știe să asculte, dragă. Omul care se pleacă, te ascultă. El nu are părerea lui de să vină cu ce spui, ce eu să-i spună. El vine și stă, te ascultă și potrivit cu ce ai spus, el ia aminte. O, Doamne! Revin la cuvântul de mai înainte. Fata din cântarea cântărilor. Mere și lapte se află sub limba ta, mireasă. Hai să trecem la partea aia, la altă. Ce spune Scriptura despre un nebun? Când spun cuvântul nebun, e vorba de special și nu știi să asculte, domnule. Ăla e nebunul. Ce s-ascunde? În mai multe locuri este scris în Scriptura, sub limba unui astfel de om. Venind de aspidă de șarpe. Interesant spune, nu spune că pe limba lui se află, sub limba lui, zice, sub limba ta, adică își ascunde răutatea. E ceva care, nu, când, dacă își arată limba, nu vezi nimic. Dar veninul se găsește sub. Dacă își-a deschis gura, de sub limba apare veninul care îți otrăvește sufletul. Și vă rog foarte mult, nici în Vechiul Testament și nici în Noul Testament copiii lui Dumnezeu nu au fost scutiți de astfel de sfinți cu venin de aspidă sublimă. E așa sunt. David o pildă atât de vie care cu atâta râvnă și dragoste pentru Dumnezeu a luptat și a pus viața în joc în lupta cu Goliat. Acest tânăr întrebarea e cum l-a privit Mical pe acest bărbat de care Dumnezeu s-a servit ca să-și salveze slava numele lui, lui care timp de 40 de zile diavolul prin goliat și cei ce îl și-a bătut joc de domnul și oștirea lui. Vine tânărul de la oi. De la oi. Dar cine se găsea în fața acesteia până vine tânărul de la oi? Era tatăl lui Mical. Și cine era tatăl lui Mical, când tânărul era la oi, era împărat. Nu, lui David s-a spus dute și fără război. Nu, David a fost să stea în fața vrăjmașului cu armata lui Israel. Și tatăl lui Mical. Cum s-a dovedit acest sau? De ce trebuie să ne mirăm că Mical a fost ceea ce a fost. Nu trebuie să ne mirăm. Aici iarăși este o înțelepciune pentru fiecare de noi. Mântuitorul Iisus foarte limpede ne învață: Eu sunt Visa, voi sunteți Mărghisa. Dacă Mântuitorul a spus că El este Visa noastră, este limpede, dragă, că Visa aceasta va da naștere. A acelei mlădițe, ceea ce este de fapt visa. Și cum visa aceasta, înainte de a deveni visă, a fost mlădiță, adică îl vedem pe Isus în trup, ca mlădiță a Tatălui și a adus acel rod și după ce el a săvârșit tot ce a trebuit să facă, am rămas noi, mlădița. Care vor fi? roadele acelora care vin din această visă care este Hristos. La fel ca și visa când era cum? Mlădiță! O, Doamne, Nu poate fi o altă minunie mai mare în viața unui suflet ca minunea pe care o face Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt în Sfintele sale Scripturii. Că el este acel care ne-a cum știm cu toții, o vie nobilă, butucul. E foarte interesant, este dintr-o visă sărbatică, pentru că știm cu toții că sărbătăcimea are mai mult așa de sagrase de pământ. Dar a venit altoiul și în altoi a fost pusă acea mlădiță dintr-o soi de visă, așa cum a dorit el să o aibă după gustul lui. Ne punem întrebare, ne găsim în adunarea lui E via lui Dumnezeu aceasta. E ogorul lui Dumnezeu adunarea. Întrebarea e, mă găsesc de atâta timp sădit în această adunare? Mă întreb, oare a făcut Dumnezeu cu mine minunea? Prin Duhul Sfânt. Să sădească în sufletul meu cuvântul? Întrebarea dar cum se poate sădi cuvântul? El mi-a vorbit... Iar mie mi-a trebuit ce? Și Biblia vorbește, vă rog, nu știu cât puteți să mă urmăriți. În Isaia, prorocul vorbește despre Domnul Isus când era ca mlădiț, cum a spus mai înainte, de a deveni visă. Și el, Domnul, îmi deschide urechea în fiecare dimineață ca să ascult cum ascultă un ucenic. Ucenic înseamnă omul care. Ști că are de învățat. Și lui Isus nu a fost rușine să spună că el are de învățat. Nu a fost rușine. Și îmi deschide urechea ca să învăț. Cum se deschide urechea unui ucenic ca să învețe? Iar eu mă să ce să mă învăț asta. Eu ce spune el, Isaia? Eu, sunt, eu știu și eu pot. că îi vorbește unui astfel de om despre ceva care să fie de folos. El vine, păi nu, stă, uite, eu așa văd lucrurile. Cu un nebun la capul nu poți ieși niciodată, așa că cel mai cu minte lucru este de la primele vorbe. Ai văzut cu cine aia face, depătează de el. Iubiții frați și surori, vreau să revin la cuvântul, cum a fost și mai înainte. Sărmanul eu a avut nevoie de mângâiere. A avut nevoie sufletului atât de adânc rănit, atât de adânc încercat. Nu cunoșea și nu știa motivul suferințelor venite peste el. El știa un singur lucru totuși, ca un copil care a fost cu inima curată față de Dumnezeu. Cum am auzit? Când copiii lui s-adunau și se bucurau, după ce plecau el în urmă, se gândea, poate că cineva din ei l-a supărat pe Dumnezeu să aduc o jefă și să mă rog Domnul pentru ei. Un suflet minunat și Domnul s-a lăudat cu el. Dar acest balaul care ne urmărește pe fiecare de noi, nu uitați acest lucru, că nu sunteți scutiți, dragă! Dacă sunteți scutiți de această ispitire, dacă nu aveți afacere cu acest vrăjmaș al deprihănirii, înseamnă că nici Dumneata nu ești încă născut din nou, să știi. Căci diavolul ce urmărește în viața vreunui om este acel dar pe care Tatăl a făcut omului. Și acel dar pe care Tatăl a făcut omului este Hristos cuvântul. Și acolo unde cuvântul a luat chip, a, luat, a devenit ființă, acolo șarpe tot timpul cu ochii pe el. Tot timpul. Asta nu te slăbește, dragă. Oriunde te duci, oriunde te miști, oriunde te afle, de acest ochi satanic nu vei fi scutit. Asta a fost suferința Mântuitorului pe Pământ. Minuni, lucrări, nemaipom. nimeni altul ca el. Era Domnul și mereu cerează și da, ce semn faci tu? Cine, cine te crezi că ești? Deci, orice ar fi făcut, un întreg l la fi coborât pe pământ, tot a da să ne dar, dar cine te crezi că ești? Ne punem întrebarea, ce Duh poate fi acesta, care orice îi face nu vede nimic, oricum îi spune nu înțelege nimic, e Duhul Dracului, să fii limpede pentru toată lumea. Dacă nu vezi lucrările Domnului, dacă nu-ți la inimă, nu-ți place de El, Gândește-te că acel Duh de care ești stăpânit este Duhul vrăjmașului Dumnezeu, care nu vrea cu niciun chip, este păcatul din tine pentru care trebuie să te pocăiești. Cum s-a vorbit și încă din necid de rugăciune. Căci păcatul este acel dușman, este acel verme, este acel microb, este acel rău care orice îi face... Un șarpe, îți zdomesc capul, dar el tot șarpe rămâne dragă. Ăsta este păcatul. Și Dumnezeu Tatăl, numai prin Fiul Domnului, prin Fiul Său, Domnul Isus, a putut să ne salveze de acest șarpe. Că este păcatul. Răul acesta. Îndură-te, Doamne, de noi. A fost un cuvânt afară până am intrat în adunare. Când Mântuitorul a vorbit despre că omul trebuie să se nască două ori, nu a vorbit unui om care habar n-avea ce este legea sau cuvântul lui Dumnezeu. A vorbit unui om care era privit și era un adevăr Asta, ca fiind învățătorul lui Israel. Când însăși Domnul Isus îi spune, cum tu nu înțelegi? Tu, care ești învățătorul lui Israel și omul acestuia, i s-a spus: Trebuie să te naști de nou. Pe un om care înva, învăța un popor, legea, poruncile și tot ce a rânduit Dumnezeu, vine Domnul și îi spune: Trebuie să te naști de nou. Cum vine treaba asta? Poți să-l pricepi pe Domnul? Nu, poți să-l pricepi. Pe ce voi să fac omul ăsta? ca să fie cu adevărat vrednic de cinstea care își se dedea ca învățător peste Israel. Trebuie, iubiții mei frați, Mântuitorul în cuvânt este scris, dragă, și el o spune limpede. Tot lui Nicodim îi spune, când nu prea pricepea, și înțelegi ce-ți spun, că ce este născut din carne, este carne. Și ce este născut din Duhul este Duh. De aceea îți spun, îi spun, lui Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou. Nașterea din nou este vorba de o naștere care vine din Dumnezeu. Dar această naștere care vine din Dumnezeu, ea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ea vine prin cuvântul lui Dumnezeu ascultat, primit cu bucurie în inima ta. Dacă îți place și îl primești cu bucurie, ca și zacheu, poate te găsești și tu într-un pom, cum și eu am fost, a în v-am spus de atâtea ori, într-un dud. Ce este dudul? Și face și el un rod. Dar care din noi, în timpul iernii, după ce trece vremea roadelor, mănâncă dude, și care e așa, e ceva care rămâne, nu rămâne, Domnul. Și te casă și tu într-un dud, adică viața ta, care te lauzi că, uite, e o agodă, Domnul, dar nu e un fruct de bază, și te casă să vă vezi că trece Iisus. Bun, e bună dorința, dar e interesant, unde te-a văzut Isus jos sau într-un dud. Urmăriți-mă, vă rog, nu pe mine, e cuvântul. În ce poziție se găsea Nicodim care a venit noaptea la Isus să-l asculte? În poziția că făcea parte din Sledru, făcea parte dintre cărturare cei mai iscusiți dintre învățătorii lui Israel, care era privit ca fiind cel mai îndreptățit să vorbească tot ce a spus Moisa. De ce oare tocmai lui a trebuit să i se spună trebuie să te naști din nou? Putem noi pricepe aceste adevăruri? Eu înțeleg dacă i a fi spus lucrul ăsta să zicem unui păcătos, unui Magdalene, la început când a întâlnit-o sau lui Zacheu chiar nu le-a amintit ăstora dar i-a vorbit lui ăsta care era învățătorul lui Israel trebuie să se nască din nou iubiții mei frați și surori este o minune lumina care vine de la Tatăl în lumina aceasta îl putem cunoaște pe Iisus Domnul și numai cunoscându-L pe El ne vom da seama că mântuirea noastră este imposibilă prin altcineva sau prin altceva decât prin acest Iisus și prin ce ar trebui să facă acest Iisus ca om pe pământ pentru mântuirea noastră și anume și a adus viața lui jertfă pentru ispășirea acestui rău acestui microb acestui bestemat, păcat care vine de la satan intrat în lume prin neascultarea primului om, Adam. De acest rău, Hristos, prin moartea Lui, ne-a salvat. Și fără o astfel de credință, nu există vindecare. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și veți găsi o pentru sufletele voastre. Biblia vorbește că cei rei nu au pace un om care nu l-a primit pe Hristos cu adevărat, în inima lui nu există pace. Totdeauna îl vezi cârtind, totdeauna nemulțumit. Îi spui ceva, îi faci ceva, nu vede nimic, poți să-i dai ce vrei, cum vrei, nu știi nimic. Răul e în el însuși, e păcatul care îl chinuie, îl frământă, îl nenorocește și el nu-și dă seama este un rob al păcatului, că este o victimă acestui blestemat microb pe care omul îl moștenește prin naștere de la părinții, de la cel din tâi om care este Adam. Venit la mine și veți găsi o odihnă, o odihnă să o găsești atunci când ai înțeles ce spun Scripturile și ai înțeles ce mult te-a iubit Dumnezeu și ce a trebuit să facă Dumnezeu să te izvăvească de acest rău dar acest păcat care nu-l poți numi altceva decât acea o treabă care vine din gura șarpelui. Și dacă nu ești întors la Dumnezeu, nu ești născut din nou, pe sub limba ta se găsește acest venind de șarpe. Tu te gândești și vrei să o faci pe Sfântul, vii să ca și cei trei Prieten ai lui Iov și în loc de mângâiere, ce a adus lui Iov? I-a mărit și mai mult durerea și suferința. Lăsați-mă în pace cu sfaturile voastre. Și betul Iov, sărmanul, prin harul lui Dumnezeu a rămas mai departe în credința. Nu înțeleg rostul suferințelor mele, dar eu știu totuși, aici este acel sâmbure al credinței despre care Iisus a spus că dacă ați avea în voi credințe cât greunte de muștar a zece munte, dute în mare și vă asculta și acest Iov a rostit cuvintele chiar dacă mi s-ar prepădi carnea de pe oase eu știu totuși că răscumpărătorul meu este viu și ochii mei îl vor vedea și nu ai altul adică nu ai voște care ați venit în loc să mă mângâiați mi-a sufletul de venin, de supărare și de durere. O, Doamne Dumnezeule, cum să-ți mulțumim, Părinte, că și eu astfel de viață ne-ai dorit pe pământul acesta. Și viața este Hristos cuvântul. Motivul atâtor încercări prin care trecem, motivul pe care de multe ori suntem supărați, sigur că suntem supărați când vedem cum ochiul satanii permanent după tine și permanent are ceva să-ți spună împotrivă și ori de câte ori îți deschizi gura altceva vine și spune e crucea pe care o ducem e calea despre care Iisus a spus un lucru foarte simplu anevoiți-vă să intrați pe ușa așa strântă că și mulți vor căuta să intre și nu vor putea nu poți intra dacă nu înțelegi rostul acestor lucruri, de ce se întâmplă așa. Când le înțelegi, atunci, și atunci, ca și Mântuitorul, în fața lui Pilat, poți să auzi un cuvânt. Mie nu -mi vorbești? Nu știi că am puterea să-ți dau drumul și să te opresc? vine satana și cu oferta. Deschizi-mă gura mă și apăreți pricina. Cam putere să-ți dau drumul. N-a venit la Domnul Isus când l-a ispitit? Pe munte când i-a arătat toate împărățiile? Uitați-vă cât e de parșiv acest vrăjmaș al lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat totul, absolut totul Satan spune, le vezi toate aceste împărății? mii mi fost, sunt ale mele. Aruncă-te înaintea mea, închină -te și ți-l dau ție. Avea satana să-și țină cuvântul dacă l a fi ascultat Isus Și-și formă de așa ceva. Când cineva vrea să prindă, fie vorba de un șobolan sau altceva, o vrea să vâneze ceva. Dar îi trebuie ceva prin care să fie amăgit. Întrebarea vânătorul care pune acea nadă, pescarul, când pune râma în undiță, haideți, vă rog, îi vrea binele peștelui? Nu, domnule, râma eu pune ca să-l pună pe pește, nici de cum să o hrănească. Păi ce este păcatul? Este râma, domnule. Și prin această râmă, diavolul te-a prins în undița lui. Odată prins în undița lui, acum ești al lui. Te, te pune pe jărat, te face cu ce vrea. O oh, ce minunat este să poți să ai această uh, stare de smerenie și de ascultare și frică de Domnul. Ce har! Nu poți cunoaște această pace, această bucurie, cum spune Pavel, și Petru, negrăită și strălucită, decât numai primindu-l pe el în inima ta, atunci vei vedea numai ce este Biblia. O ai, citești în ea, întreabă-te, dar pe Hristos îl ai în inima ta? Ai Biblia, o citești, Cai o și vezi. Dar ce spune aici se potrivește cu ce s-a petrecut cu tine. Te-ai văzut și tu cum a fost cuvântul despre Nicodim? Te-ai văzut și tu, un iov care, pentru tot ce a trebuit să treacă, a mărturisit acel adevăr, chiar și carnea de pe oasele mi s-ar prăpădi, și totuși că el este răscumpărătorul meu? Ne bucurăm noi de această încredere în Domnul. Căci viața noastră pe pământ, E un calvar. Noi nu suntem ca cei care și-a zidit aici o cetate ca și ca în altă dată unde putem să ne arătăm cât de iscusiți suntem în tot ceea ce noi ne gândim că suntem. Noi suntem niște străini și călători. Noi, obârșia noastră, prin credința care am primit un cuvânt, am devenit cetățeni ai cerului. Noi am devenit copii a lui Dumnezeu. Noi facem parte din familia lui Dumnezeu. Nașterea noastră de nou nu e de jos, de pe pământ. Iisus Domnul a spus lucrul ăsta. E o naștere care vine de sus. Cuvântul spune acest adevăr. Mama, când vorbesc de mama, mama înseamnă ființa care m-a adus în în ființă, că ea este mama care m-a zămislit. În ea m-a zămislit Dumnezeu și în ea am luat chip de om. întrebare, care e acea mamă pentru mine? Mama, Biblia vorbește, este Ierusalimul de sus. Pe când spun Ierusalimul de sus, stai, Domnule, că nu e vorba de zidurile unei cetăți, E vorba de cei ce umplu această cetate a lui Dumnezeu. Auzim vorbindu-se despre sânul lui Avram, pe a gândi, așa, litera, pe a gândit că Avram are așa un sâncă, în cape sân, că încape tot Pe nu-i, de vorba de acolo este vorba de felul pe care l-a avut părintele Avram. Cum a crezut el, cum a ascultat el și cum mi s-a spus, înainte înaintea mea și fi fără prihan și multe altele. Și când a fost pus la probă, a ascultat chiar dacă i s-a cerut să aduc așa jertfă care era mai mult decât tot ce a avut viața Fiului Său și a ascultat. Întrebare: când privesc norul acesta de martor din toate timpurile, ce sunt ei pentru mine? Sunt pilda, exemplul sau felul prin care Dumnezeu mi se descoperă cine e El, ce a făcut din niște păcătoși din niște oameni, dintr-o Magdalenă, dintr-un tâlhar de pe cruci care într-o clipă s-a mântuit și dacă îi luăm la rând pe toți din un petru sau un pavuș și alții și învăț de la toți aceștia ce să învăț, domnule, ce anume să învăț? Să învăț să știu să ascult. Să învăț să știu să ascult. A avut mai mult fiavra Adam, să știți, dar Biblia vorbește în cei doi. Cain și Abel. Care a fost cauza de Cain a adus o jertfă cu totul alta decât ce a fost a lui Abel? A dovedit că Adam, primul om care s-a bucurat de făgăduința că Dumnezeu va trimite un răscumpărător a fost Adam, fiul lui Dumnezeu, este scris în scriptură. Și Adam, fericit în familia lui, vorbea erau trudiți, obosiți. Domnul a spus de la început, pământul îi blestăma din cauza ta, cu sudoarea să îți câștigi pâinea. Când venea seara de la când obosit, trudit, își dădea seama de bucuria pe care a trăit-o în Eden, până la căderea în păcat. Și acum, ca urmare a păcatului, pământul era plin numai pălămidă și spini, căci până la căderea lui, pământul nu avea nici pălămidă, nici spini. Și ca urmare a neascultării lui, și Adam, sigur, era îndurerat. Pentru că orice supărare, orice durere, aduce această stare tristă. Dar Adam, gândul, mereu îi era la făgăduința făcută de Domnul. Că nu va rămâne sub acest blestem, ci Dumnezeu va trimite un salvator pentru el. Și Abel, unul din fiii lui, a luat aminte la ce vorbea tatăl său Adam că va veni un salvator și atunci copilul acesta prin lumina care vine de la tatăl a adus o jertfă mai bună decât fratele său Cain este scris în scriptură. Ce anume te poate învăța ce e mai bine și cum poți ajunge să fii plăcut lui Dumnezeu? Părerile noastre sau lumina care vine de la tatăl? Nimeni nu cunoaște pe fiul, spune cuvântul afară de tatăl și acela căre tatăl îl descoperă. Ai această lumină de la tatăl, îl vei cunoaște pe Isus, Dar dacă nu ai această lumină de la tatăl, repet, dragul meu, nu te măguliți singur în ochii tăi, că dacă ești într-o biserică, într-o adunare, ești și mântuit. Mântuit nu ești decât, cum spune evanghelistul Ioan. Cine are pe fiul, are viața veșnică. Cine n-are pe fiul lui Dumnezeu, n-are viața este clar întrebare, îl am eu pe Isus în inima mea? Când stau cu fratele de vorbă și ce am eu, are și el la fel, cum spune Pavel, fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ce este scris, nu spune cuvânt așa, atunci pot să împărtă și cu el. Când îi vorbesc, el mă ascultă, când el îmi vorbește, eu ascultă. ascult. Dar ce se întâmplă când între mine și el există această înțelegere? ce anume împlinim noi în Scriptură. Să auziți versetul care? Deci, duhul prorocilor. Este supus prorocilor. Păi este cuvânt biblic. Când eu spun că am părtășie cu cineva și când eu spun o vorbă, eu, păi asta e părtășie? Logic, judecând, poate fi părtășie asta? Vreau să mă rog, Hai, că suntem în familie. Dar nu pot. Pentru că unul e într-un fel, cealaltă e un alt fel. Și părtășiri nu există. Cât va merge lucrul ăsta? Fie în biserică, fie în familie, fie în alt loc. Până în clipa plecării. Când plecăm din lumea asta, urmează despărțirea. Despărțiți, de fapt, am fost și aici pentru că însă și Iisus a spus lucrul acesta. N-am venit să aduc pace, ci știți cum spune cuvântul. Deci cinci din familie, doi împotriva a trei și trei împotriva la doi. Deci iată o despărțire în familie. Mergem împreună pe o ogor, lucrăm sau meserie care o avem, pregătim masă, stăm cu toți la masă, dar se pune întrebarea, facem noi toți aceștia parte din acel trup care se numește trupul lui Hristos care este biserica avem noi părtășie cu capul care este Hristos Domnul curge prin inima mea sângele lui Isus Hristos care este capul bisericii dacă curge această viață din Dumnezeu că viața stă în sânge și curge și în soțul meu și în soția mea și în copilul meu suntem o inimă, un suflet și un gând Și când mama sau tata sau copilul Tată, hai să cântăm domnul o cântare Bucuroși toți, da, haideți dragă Soția, haideți mă să auzim un cuvânt Și cineva citește toți cu o inimă și un gând Ascultă cuvântul Ce se întâmplă cu astfel de în familie? Cum este văzut ea în scriptură? Dar Biblia vorbește și acest lucru și biserica din casa lui Stefania. Păi cum, ce biserică putea fi într-o familie? Dar familia aceasta, care era toți o inimă, un suflet și un gând, era biserica lui Dumnezeu. Pentru că acolo Hristos trăia, Hristos era capul acelei familii. Și acolo era și, acolo era bucurie, era lumină, era înțelegere, era viață, era Dumnezeu. La o astfel de viață ne-a chemat Domnul. Să ne întrebăm, de ce oare în atâtea familii nu se vede această viață pe care ne-o dorește Domnul? Nu se vede pentru că păcatul nu este văzut ca fiind păcat și îl împodobești tu. Îl împodobești tu, dragă! Uitați-vă la cei de afară ca să arate cât mai sfânt, ca să nu poată nimeni bălui că sub gândul pe care îl ai tu, că ești mai bun decât celălalt, nimeni să nu bănuiască. Așa se înțelege veninul de aspidă, sub, ascund sub limbă. Când îți arată limba, nu se vede nimic. dacă când a, a mușcat șartele, îndată veninul de sub limbă, așa a apărut. Și ți-a otrăvit sufletul. Să ne cerșetăm iubisele frați, să ne vedem cine suntem și în ce scop Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Iisus pentru noi. Scopul a fost acel care să ne vindece sufletele, să ne tămăduiască de acest rău pe care dacă nu ne pocăim cu adevărat, pocăință nu înseamnă dragă, dau haina sădros și îmi bracă un sac pe mine. Nu asta îmi cere Dumnezeu. Fiule, dă inimă. Se dat inima Domnului? Îl iubești tu pe el cu adevărat? Îl cauți tu din toată inima, pe îți place de el? Când citești Biblia și vezi de exemple, atât de frumoase, cum citești despre un Naomi, toată lumea o aștepta, era așa de plăcută. Sau despre o Rahela și câte alte femei sau bărbați, un David, un Elisei, un Pavel, un Petru, un Richard sau un Tandors, pe care am cunoscut, îmi pun întrebarea, mi-a plăcut mie, îmi place mie de felul acestor oameni, caracterul lor, hotărârea lor, felul lor de viață, mi-a plăcut, îmi place, care mi este atât de exemplu în Biblie. Și dacă îmi place și vreau și eu să am o așa viață, de ce nu am? De ce nu mi se bucă sufletul în Domnul? Când povestim celor netăiați în pe jur cu inima bucuriile care le-am trăit în temniță, în lanțuri, poate el să mă plice și să-l laud, dai pașa. Îl știu, el vorbește. Începe să povestești, poate nu lui, dar îl vezi că își face de treabă și pleacă în altă parte. Poate el, el, el să te înțeleagă? Știi el ce înseamnă acea bucurie care ai trăit-o tu acolo unde... Numai Dumnezeu știe cum a fost? De unde nu se știe? De ce nu știe? Păi nu știe cum nu știu nici ce spune scriptura pentru el. Și nu te va înțelege nici pe tine. l a înțeles cu ceva cei trei tineri pe Iov? Care a fost urmarea acelor gânduri prostești pe care le-a avut față de Iov? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor. Și spre rușinea lor le spune, numai în vederea lui Iov vă voi ierta. Auzi? Și-a trebuit ca eu să se roage pentru ei și așa cei trei tineri au căpătat îndurare. Ei au gândit că a făcut o slujbă lui Dumnezeu. Vezi, Doamne, pe cum? Noi am apărat cauza lui Dumnezeu. Ne-am vorbit că Iov, dacă sufe, pe o merită, că păi, numai cei păcătoși trebuie să sufere în felul ăsta. Deci uitați-vă, E frumoasă lucrarea, Domnul. Așa mult îmi place când nu pot să vă spun. Că Dumnezeu totdeauna este bieritor. Și ceea ce se încrede în El, este scris în Scriptură, nu vor rămânea de rușine. E frumoasă încrederea în Domnul. Bucuria aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Duhul Sfânt, în sângele și în jertfa Mântuitorului Isus, ne va face ca totdeauna să fim plini, plini de această mânghiere care să nu așteptăm de la oameni, când zic oameni, de la oamenii lumii, să știți. Când David a fost flământ, iertați-mă când târzi puțin în cuvânt, el și oamenii lui, când l-a întâlnit pe preotul, care era un rob al lui Dumnezeu, și a arătat nevoia în prigoană în care se găsea el și oamenii lui n-avea nimic de mâncare și cere preotului. Ăsta nu mi s-a împotrivit domnule. Să vină și să apere legea, să spun, stai mai să-ți ofiți eu nu pot să trec peste ce este scris acolo, că uh, nu se îngădui să mănânci. Adică, cu alte cuvinte, nu vreau să știu că ești curat sau ești necurat. Dacă Biblia spune că numai preot are voie să mănânce, chiar dacă, cum mi-a spus mie unul cândva, chiar dacă sunt beat și cad într-un șanț. Și îmi vin câini și mă linge la gură. Și darul lui Dumnezeu rămâne mai departe peste mine. Și băi, și bun la cap. Nu poți să crezi tu că darul de care tu gândești că l-ai, chiar dacă ajungi așa într-o astfel de stare, rămâne mai departe cu tine. Și preotul care era în același duh de credință ca și David, foarte frumos. Poți mânca. Tu și oamenii tăi, dar era o condiție. Dacă oamenii tăi sunt curați, curat poate fi numai cel care ascultă cuvântul. Îl ascultă, ai dreptul să înțelegi ce este scris în Scriptură. Nu ți gândul curat, citește tu Biblia de o mie de ori și nu vei pricepe nimic din ce spune cartea asta. Poți mânca. Dacă, cum a spus, oamenii tăi sunt cum? Curați. Și noi nu putem fi curați decât prin ce știm că Tatăl a făcut pentru noi. Iar ceea ce a făcut Tatăl pentru noi este jefa fiului. Oh, Isuse Doamne, cum să-ți mulțumim! Tu ești comoara! Tu ești darul lui Dumnezeu! Tu ești bucuria și desfătarea noastră aici și în toată veșnicia! Nu călcriul meu! v-a zdrobi capul șarpelui care împândește pașii clipă de clipă călcâiul tău a zdrobit acest cap al vrăjmașului la Golgota în puterea acestei credințe umblăm pe un pământ așa cum se vede într-o lume, cum a fost și cuvântul care nu s-a adus decât durere și suferință în viață de a revin la cuvântul de la început mă bucur când mi se zice haide la casa Domnului pentru că aici, în casa Domnului, unde este El și e cuvântul Lui, aici sufletul care îl dorește și îl caute pe Dumnezeu și îi place această viață din Dumnezeu. O, ieri am vorbit cu cineva și am spus și prorocul David a zis cuvântul ăsta de a-și avea aripile porumbelului. M-aș duce undeva. De ce așa dorit oare? Cum a fost cuvântul fratelui? Că lumea asta nu s-a dus decât durere, suferință și necaz și o ai Poate în casa ta, o ai în biserica ta, găsești și acolo lumea. Și când te oprești la unul care e nenăscut din nou, dintr-o biserică, și în loc să aibă un cuvânt bun, auzi o prostie din gura lui. E lumea care se găsește în biserică, dragă. Nu te supăra, gândește-te că pădurii fără uscătură nu există. De aceea se dăm slavă lui Dumnezeu. Și rămân cu ultimul cuvânt, la care... Dacă avem aceasta în suflet, totdeauna știm. Temelia tare și de nezguduit este aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Nu spuneți bun venit oricui în viață. Indiferent cine-i. Mântuitorul Iisus 30 de ani a trăit în familia în care a trăit. Eu cred că nimic ca El pe pământ n-a mai fost atât de minunat în tot ce a vorbit, în tot ce a lucrat și în tot ce a făcut. Nimeni, absolut nimeni n-a fost, că El a fost singurul fără păcat. Și vine într-o zi când Iisus era înconjurat de mulțime și mama, frate și suferi, te caută. S-a oprit mama, frate și vede și a privit pe cei, care, așa cum a spus Petru, iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Pentru cine a spus Isus că mama, frate și surorile sunt? Pentru cei care au lăsat, cum spune cuvinte, totul și l-au urmat. Pentru noi, iubisimii mei, frați și surori, frate, soră și mamă, mie în -mi acel suflet care cu adevărat l-a primit pe Hristos în toată puterea cuvântului ăla amestec frate, ăla amestec este soră ăla -mi, aia -mi este mamă David a avut mai mulți copii și la sfârșitul vieții are un cuvânt foarte frumos domnul pentru el La aseamănă cu zorile dimineții cu ploia timpurii și frumos vorbește de tot despre el dacă când a fost, să spun el, un cuvânt pentru familia lui, a spus un cuvânt foarte dureros și dar eu nu pot să spun acest lucru pentru casa mea. De ce? Întrebare. Ce s-a ales de copilul lui? Știți cum spune Scriptura, nu? Sau prologul Samuel? La fel a fost și cu el. N-ar fi vrut oare prologul Samuel în urma lui să rămână unul din fiii lui mai departe ca judecător peste Israel. Cum n a fi vrut? Și poporul a spus nu. Și a venit sau. Facă Domnul, care este aici cu noi, iubisimii mei, frați și surori, să putem să ajungem la adevărata credință. Când spun, iubisimii mei, adevărata credință, domnule, adevărata credință nu stă pe firma de afară, că e biserica nu știu care. Adevărata credință este acest cuvânt despre care Iisus a spus, le-am dat cuvântul tău, întreabă-te, l-ai primit tu de la Domnul Iisus, acel cuvânt, acea făgăduință care este Hristos Domnul? Și dacă l-ai primit, bucură-te, dă slavă lui Dumnezeu! Și ai să vezi atunci că fratele tău și sora ta nu-i tocmai la marginea pământului, și deci vorbește biligrem, a, păi să-l ascul că să ăsta, păi stai, Dumnezeu, că poate l-ai chiar în casă ta pe biligrem. Că și orice copil născut din nou e un biligrem, domnule. Orice femeie născută din nou ea iese, domnule, pentru tine ce spune Scriptura, cum s-a amintit. O Magdalene sau cum a fost Făceara Maria sau cum a fost Naomi și îl ai în casa ta. O ai în casa ta. Pe un bărbat care are o femeie în felul ăsta cum a fost Naomi plăcută în toate lucrurile când pe limba ei se află mere și lapte, Pacolo acolo e armonie, domnule, acolo e viață din Dumnezeu, nu mai dorește prorocul Ieremia, iertați-mă că mă tot duc cu cuvântul, așa de mult dorea să plece din lumea asta. Proroc, de copil domnul a luat și i-a pus cuvântul în gură și săracul zice, oh, Doamne Dumnezeule, Doamne! Și Ilie la fel, Doamne, ia mă. Și toți copiii lui Dumnezeu aproape și-au dorit moartea. De ce oare și-au dorit moartea? Le-a fost prea bine în lumea asta? Singura lor mângâiere și singura lor bucurie era numai Domnul și făgăduința că vine ziua fericită când vor fi duși în acel loc, cum a spus Isus. Și eu spun și eu cu asta închei: Tată, vreau ca acolo unde voi fi eu să fie cu mine și acei pe care mi-ai dat Tu. Dumnezeu care este mijlocul nostru, să ne facă la toți parte de acest har, că și în alt loc și în alt fel bucuria pe care ne-o dorim și viața pe care o vrem, nu o putem avea decât prin Hristos Iisus în locul pregătit de Tatăl mai înainte de veșnicie. Amin.